Supraviețuitor al Holocaustului și laureat al Premiului Nobel pentru Pace, scriitorul american de origine română Elie Wiesel a murit pe 2 iulie 2016. El a ajuns într-un lagăr de concentrare nazist în aprilie 1944, când avea doar 15 ani. A supraviețuit miraculos și în primăvara lui 1945 a fost eliberat de armata americană din lagărul de exterminare de la Buchenwald. A povestit experiența lui în cartea autobiografică Noaptea. When I entered that place, I was convinced I would not leave alive. Când am intrat în lagăr, eram convins că nu voi pleca viu de acolo, eram sigur că voi muri. Și iată-mă, acum în viață, am simțit că trebuie să las o mărturie, spunea Elie Viză la televiziunea publică americană în 2002, când a fost întrebat de ce a scris noaptea. În România, Elie l-a revenit după 1990 și s-a implicat pentru ca tragedia prin care au trecut evrei din România să fie aflată și înțeleasă. Institutul Național pentru Studierea Holocaustului din România, înființat în 2005, îi poartă numele. Pe 2 iulie 1964, președintele american Lyndon Johnson a promulgat una dintre cele mai importante legi din istoria modernă a Statelor Unite, Legea Drepturilor Civile. Acest document interzicea segregarea în școli, în locuri publice și la angajare. De asemenea, le-a permis și afroamericanilor să voteze mai ușor, fără să treacă o mulțime de teste, sau chiar să recite toată Constituția, așa cum li se cerea în unele state rasiste din Sud. We noi credem că toți oamenii sunt îndreptăți să se bucure de binecuvântările libertății, dar milioane dintre ei sunt lipsiți de aceste binecuvântări. Și nu din cauza greșelilor comise de ei, ci din cauza culorilor, a spus președintele Lyndon Johnson înainte să semneze legea. Adoptarea acestei legi nu a fost un lucru ușor, a fost nevoie de 10 ani de luptă politică. Americanii de culoare și-au cerut drepturile cu mai mult curaj început din 1954, când Curtea Supremă din Statele Unite a decis că segregarea în școli este neconstituțională. În vara lui 1977, americanii erau mari fani ai filmului Rocky. Le-a plăcut nu doar filmul, ci și coloana sonoră. Tema muzicală a filmului, un cântec ușor de recunoscut și astăzi și intitulat Gonna Fly Now, a ajuns pe 2 iulie 1977 pe primul loc în clasamentul american. De compozitorul melodiei, Bill Conti nu auzise mai nimeni până atunci, cum nici Sylvester Stallone nu era vreo vedetă, filmul Rocky i-a făcut însă staruri mondiale pe amândoi. Anul următor, melodia, ce are de fapt doar 30 de cuvinte, a fost nominalizată la Oscar pentru cel mai bun cântec original. Bill Conti a luat oscar la categoria respectivă în 1984 pentru muzica din filmul The Right Stuff, tradus la noi, cursa Spațială. Pe 2 iulie 1997 a fost lansată în cinematografele americane comedia science fiction Barbații negru, cu Tommy Lee Jones și Will Smith în rolurile principale. <fixi> Filmul a fost pe locul al treilea la încasări în acel an cu aproape 600 de milioane de dolari și a consolidat lui Will Smith statutul de vedete de box office. Cu un an în urmă jucase în ziua independenței, care a fost cel mai vizionat film în 1996 cu un încasări de peste 800 de milioane de dolari. <fie> În fine, pe 2 iulie 1956, Elvis Presley a registrat melodia Don't Be Cruel. Toată distracția din studioul de înregistrare a durat doar 20 de minute, dar melodia a fost cea mai de succes al lui Elvis în 1956. Până în 61, cântecul fusese vândut deja în 6 milioane de exemplare și apoi a fost nelipsit din toate spectacolele sale live. Oh. Oh. For something I might have said Please don't forget my past The future looks bright Should we be apart? I really love you, baby. Cross my heart. Let's walk up to the preacher and let us say I do. Then you'll know you'll have me, and I know that I'll have you. Don't be cruel.